Egyesült államok, Tucson-tól délre. Szombat, 10 óra 48 perc. Gyerünk, szállj ki! Szóltod a lánynak, aztán kiugrott a gépből, és a porséhoz sietett. Beült, majd amikor Jessica is helyet foglalt mellette, beindította a motort, és elindult az autópályához vezető nyaktörő szerpentin felé.